Jenny och vänner igen Det känns som att vi har hundra avsnitt i veckan nu tiden Vi liksom prånglar ut några stycken i början på veckan Och nu är det dags igen Kul Man kan inte få för mycket av er Ja, var du snäll Cornel Kovac Hej Hur är läget? Det är bra, tack Pirrigt och kul att vara här för jag älskar den här signaturmelodin förresten. Vem är det som har gjort den? Vad kul. Cool. Det är uh, Up to No Good. Aha, klart. Superstar, Progestors. Uh, som vi också ska få höra en egen låt med idag. Aha, okej, okay, grymt. Cool, uh, total svåg total politik är det som gäller i Jenny och det är ja, Men det är gilligt. det som fungerar. <laughs> det blir um, bäst. Så. Men uh, bra start att du, att du gillar signaturen. Mm. Vi, har ju, vi har ju tänkt att du ska vara med flera gånger. Alltså hela det här året. Vi firar snart ett årsjubileum. Det har det bara varit ett år sedan som ni håller på längre. Ja, nej det är bara ett år. Kul. Och grattis. Tack. men du är ju en sån där som har stått på vår lista över folk som vi såklart ska ha med oh. Jag har ju tjatat om att få vara med Det är bara väldigt låt mig komma hit. Dina dina labelkompisar var med i alla nästa. jag känner har varit med i det här programmet. Bittet ja. <laughs> Men nu, nu händer det, äntligen händer det ja, um, vi, vi ska spela några favoriter Som du gillar just nu mm -hmm. uh, Några av våra favoriter som vi gillar just nu mm -hmm. Det blir också Sprillans ny mm, Skapade grejer från dig uh, Ja precis uh, En helt ny låt alldeles snart Men också en helt ny remix Tänker jag att vi ska börja med Vad är det vi ska göra? Det är min remix på Jenny Wilson Spännande mm. Vänta, ah, det här är nice. Okej. Okay. <laughs> jag har inte hört den här själv så mycket. Kul att höra. Pyramids. <laughs> um, vad, är, vad är den stora skillnaden mellan originalet och den här låten? Alltså originalet är en sån här ganska och rätt mörk typ rocklåt. Elektronisk mm. rocklåt. Um, så jag har snabbat upp den rejält. Som tur var funkar det bra med hennes sång. Um, jag har bara använt sången från originalet tror jag. Um, så, ja, ja. Det, det är stor skillnad mellan låtarna. Men det, alltså, det gemensamma är Jenny Wilson som sjunger helt fantastiskt. Hon har så jävla bra röst. Det var väldigt kul att jobba med, med det materialet. Vi, vi snackar precis om att hon är en otroligt respektingivande kvinna. Ja, alltså, absolut. Alltså, dels för det hon har gjort och så där med musik men också... Jag, inte, jag träffade henne första gången på Nere på Peter Guld i Ottoborne. Hon är verkligen så här: popstjärna utstråning. Kult mm. med sådana människor. Någon som spänner ögonen igen om man blir helt så här, blyg och tar fatt. Talar du av egen erfarenhet nu? Ja, det gör jag. Jag har inte gjort henne en gång och det, ja, det gick så där kan jag säga. Och det var inte hennes fel. Det var jag som var en så famlande, fum, liksom mumlig idiot typ, oh, i hennes närvaro. Jag tänker Men jag kan förstå vad du menar absolut. Ja. Hur kändes du att höra den här versionen nu? då? Det kändes bra, konstig låt, men jag var ganska nöjd. Konstig på vilket sätt? Um, jag vet inte. Alltså, det är liksom inte riktigt en klubblåt, det är inte riktigt en poplåt heller. Um, jag är van vid att göra klubbmusik Som kanske på något sätt Är ändå anpassat Till typ det jag spelar ute Som DJ mm. Vad är det då? Um, det, är väl, jag vet, alltså det här är ju väldigt liksom rakt på Sen, Melodin kommer igång väldigt snabbt Sången kommer igång väldigt snabbt Det är något slags alltså versbrygga refräng Tänk mm. um, så det var lite annorlunda sätt som jag jobbar på. Men det, det blev som det blev när jag gillar låten. Och det är inte bara en sån här hemma egen remix utan det är faktiskt en officiell eh, ja, ja, precis. remix. Ja. När kan man eh, få tag på den här? Um, jag tror att den ska släppas rätt snart. Jag tror det kommer att gå fort. Um, Trentemöller har gjort en remix också. Mm. Den danska producenten. Um, och jag, och kanske några till, jag vet faktiskt inte detaljerna. Men det kommer någon slags remix-paket med remixer på låtar från hennes senaste album. Härligt att vi fick uh, premiere. World premiere. Vi uh, ska spela en grej som uh, dök upp i veckan som kändes som en sån där skrill. Mm -hmm. Att alla bara, wow, nu händer detta. Uh, det är en ganska dålig kvalitet på den här mp3. Det <laughs> kommer även dyka upp lite tags mitt i låten men jag tycker det känns bärt. <laughs> Lycka Young Turks. Young Turks sa de där i mitten det är så fult <laughs> ja fast coolt också jag, jag vill börja göra det där med studiebarnhus mer så lägga upp låtar och bara skrika studiebarnhus över dem en gång i minuten ja, varför gör ni inte det? jag vet inte jag vet inte, jag vet inte tänkt på det Young Turks de är smartare än oss alltså, helt enkelt vi har, vi har glömt att säga att du är såklart en del av Labens studiebarnhus yes det måste vi prata mer om snart och vad ni har på gång och så mm. men först det här var ju Jamie XX och Tet tillsammans mm det är, ju, det är ju två sådana här namn som man blir glad när, när de dyker upp. Man ser dem liksom i skrift eh, tillsammans och tänker att oh, det här kan nog vara någonting. Ja, de har gjort någonting förut tillsammans, eller? känns som att de borde ha det. Ja, är... jo, jag kan inte komma på det just nu. Men jag tycker att den här är väldigt fin. Ja, den det jättebra. Va, hur skulle du beskriva den? Mm, jag tyckte att de påminner väldigt mycket om en låt som Fortet gjort tillsammans med Burial mm. som heter Nova. Jag tror den hette det i alla fall. Jag tror nästan det var exakt som en akkordföljd. Um, alltså samma så här, melodi grunden. Um, men den, den var fin. Den, alltså, så här, den, den lät väldigt sådär ny, liksom experimentell, lite diffus. Mm. Ja, diffus. diffus är ett ganska bra ord. Äh. Ja. Jag gillar när, när dansmusiken är sådär mjuk. Mm. ja men precis. Det är nice. Nu, nu ska vi gå till någonting som inte alls är lika lika mjukt. Uh, jag vet inte riktigt vad det är. Äh, Rap upon rhythm, så det här i låten. Ah, nu ser den. Okej, okay, grymt. Vad är det för någonting? Alltså det här är en låt från typ sent 80-tal från Jamaica um, som är nyligen återutgiven mm. på ett sådär som heter Dugout som är typ något så här. Det är folk från Honest Jones och Soul Jazz tror jag som har startat det. Okay. Uh, jag tycker den är så grym. Jag vet inte så mycket om artisten. Uh, jag vet att den släpptes. Att, att det var en liksom, amerikansk DJ som mm. det hette då. Alltså en DJ i bemärkelsen. Någon som liksom sjunger över rhythms. det. Uh, gjorde den låten. Det är så coolt för att han har så häftig röst och uh, det är så avskalat bit. Det, liksom, det är en trummaskin som eh, det är Roland 909. Mm. som liksom driver bitet uh, som jag en var väldigt klassisk house drum som man inte hör i danshall så mycket alls. Uh, men det blir väldigt häftigt. Det mm. Like a bit of light on it, och sitter och dansar till så här. Så nice. mm. vi kan Vilka um, skrovliga röstarna. Ja, uh, helt fantastiskt. Det låter som att de liksom har spelat in det i en tagning och haft väldigt kul i studion. Mm. Jag gillar sånt. Jag gillar liksom när det känns rått. På det Ot sättet. otroligt intensiv stil. Ja, uh, verkligen. Som en sån där um, tasmansk djävul. Uh, <laughs> eller <helt laughs> eller någon som bara kör på. Liksom. Uh, Tiger heter alltså, Jag är sugen på att kolla upp mer vad han har gjort. Jag är inte så bra koll. Jag är väldigt ytlig koll på Gamalikansk musik överhuvudtaget. Men mm. um, Det kändes det. Det fanns ändå någonting i det som lät ganska modernt. alltså uh, i, um, I själva bitet. Absolut. I mean, den här trummaskinen, som sagt, 909. Som är liksom en väldigt klassisk house- och techno trummaskin mm. den, alltså, den hör man ju i nya house- och techno låtar hela tiden. Fortfarande. Mm. Um, inte hört den så mycket... På Dans of Beats, stock jag kan komma på. Men det här var sent 80-tal. Ja, ah, eh, precis. Vi, har du någon annan så här... Just nu, du som har koll på dansmusiken, vad är det för ego som återanvänds just nu? Alltså, Ljud från förr och så? Alltså mer och mer känns det bara som att allt går i cirklar. Det har ju varit en väldigt stor så här retro vad man ska säga innan, mm. framförallt house och techno. Nu börjar folk, känns det som, nu känns det som att många börjar plocka upp musikstilar som var stora i mitten på 90-talet kanske. Um, Drum and Bass har verkligen fått en revival mm. på sistone. Um, men det är kul att liksom, producenter plockar upp gamla ljud och gamla stilar och um, låter de senaste alltså låter det som har hänt de senaste 20 åren påverka det också så det blir liksom det blir mer än bara så uh, retro-nostalgi utan det blir verkligen någon slags uh, recycling mm. Jag gillar det också som fan... Det är... Alltså jag, är för, jag är för allt som låter. Liksom. Jag är för alla sorters ljud och oljud. Det är kul att höra någonting som låter helt nytt. Men man inser också att det finns ingen musik som inte på något sätt inspireras av musik som har kommit tidigare. Nej, det är omöjligt. Det är omöjligt faktiskt. Uh, men uh, man gillar de som ändå kan låta, låta moderna på något sätt i den här mixen. Mm. Um, nästa, nästa gäng som vi ska lyssna på... Uh, typiskt sån, typisk sån musik som det känns som att det här har man ju hört för men det känns ändå så sjukt mycket 2014 på något sätt mm. uh, det här är en kille som vi lyssnade på även förra veckan men jag har liksom fastnat för den här väldigt mycket det är Blady I smoke ultra loud, hear ultrasound Air force runs, never touch the ground Frozen city, I'll burn it down We're 106 to get turned around Blue Vad du, du det här? Det. Man, man hör ju direkt att det är så här Gravity Boys, Sad Boys relaterat. Hur hör du det? På deras väldigt så här, speciella ljudbild. Um, så här bombastiskt, melankoliskt, mycket autotune. Mm. Sjukt på jag tycker jag. Mm. Det här är alltså Bladey, mm. eller möjligtvis bleed. Jag vet inte riktigt hur man ska uttala det. Inte jag Han har släppt ett mixtape som heter Glue. Eller möjligtvis Gluey. <här> <här> som är sjukt bra. Jag, jag var lite sen på bollen. Men nu jag är jag helt fast i det här mixtapet. Så jag känner att jag var tvungen att peta in låt den här veckan också. Ja, det är Grymt. Um, det är Digital och uh, Echo 2K. Jenny och vänner är favorit. Som är med på den här låten som heter Ebay. Känns som en typisk uh, låttitel också. För det här gänget. Ja, verkligen. Ja, det är uh, uh, skamtigt. Och nice ändå. Ja, ah, men så low fi och high-fi samtidigt. <laughs> jag gillar det som fan. Uh, hur mycket low fi och high-fi är det i nästa låt vi ska ha? Är det min låt nu? Ja. Ja, mm, <laughs> ah, den är inte så high-fi som jag skulle vilja. Säg <laughs> äh, att det Gör ner och tidningarna. <laughs> ja, ja. Ah, um, ah, men det här är min nya låt som släpps på Storby i mars. Så sjukt bra! Tack! Kul att du Va, hur, hur kom den här låten till? Mm, alltså det är lite olika typ samplingar i ljud som jag har hållit på och lekt med ett tag. Och sen funkar de rätt bra ihop till mm. slut. Det är ju så jag gör musik. alltså Jag typ liksom, samlar på ljud och mm. kollar hur de funkar ihop. Och ibland har man tur. V vad vill du att det skulle vara för känsla i den här låten? Mm... Han säger ju Let's get fucked up Liksom mm. uh, Vilket väl Talar för sig själv Samtidigt Är det en ganska Melankolisk Sorglig Alltså Ledsen melodi Jag gillar den kontrasten Ja Ledsna pati mm, är I det precis. finaste som finns mm, Det är en bra grej Det är en bra changer. Vad heter den? Sikra Heter den Vad betyder det? Det är ett ungers Som betyder um, Spark Alltså gnistra Vilket också Säger I låten Mm jag började köra mycket ungerska titlar på sistone. Varför det? Jag är ju ungare och kan språket. Och så uh. där. Det är ett väldigt märkligt språk som liksom inte liknar något annat språk som finns. Så jag kan tänka mig att um, det liksom, jag gillar titlar som är, är rätt så här diffusa. Mm. Som inte nödvändigtvis har någonting med låten att göra. Så att folk får liksom bilda sig en egen uppfattning. Jag gillar inte titlar som liksom beskriver låten vilket är ganska vanligt i framförallt dansmusik. Uh -huh. Jag gillar att håller det öppet så folk får skaffa sig sin egen bild av det. Liksom. Utom ungrarna som ja, inte klarar Ja, men ungrarna blir skitklada. <laughs> Sen Facebook-meddelanden från ja. ungrarna bara, fan vad fett. Vad säger de? Uh, nej, men de tycker väl det är kul att se, att se sitt språk i det sammanhanget. Har du det kanske inte så mycket ungersk dansmusik just nu. Har du spelat någonting i ungen? Ja, mm, det är det jag där, nyligen jag spelade i Budapest. Mm. Uh, vilket var rätt speciellt. Det var en jätte, jättebra klubb och sjukt men det kom massor massa så här släktingar till mig till spelningen. <laughs> som okay. var Ganska avlägsna släktingar. Och liksom, uh, så fort jag skulle börja spela så liksom intog de dansgolvet. Men de dansar inte ens. De bara ställde sig i någon slags halvcirkel runt i med med liksom armarna i kors och bara blängde på mig. Det var lite som att de skulle säga, ja men det var, för dem var det ju liksom att de skulle gå på typ min konsert ungefär. Det är såhär, det är inte riktigt så det funkar för mig. Men de det var ändå där för att och liksom supporta. Det var inte, inte så här hej, vem tror du att du är? Alltså, nu ska vi inte gå in för djupt i mina så här ungerska familjeintriger men det är en komplicerad situation Okej, <laughs> okej, okay, okay. vi, vi lämnar er vid det <laughs> Ja, det var det var det var märkigt. we are Feeling for so long When, ever since you came in my life My stars align. is perfect time It feels so right I know this can't be wrong For happy, happy days every night I must be the rest of my life Just loving all you, kissing all you Being all you, holding on you Touching all you, leaning on you I get right on the front line with the new bunny and Clyde, you yeah. got baby Här? Oj, Jag lyssnade inte. <laughs> vi började prata om komplicerade familjehållanden. Vi hade lite deep talk här. Arja, danskals ungrare. <laughs> det var Ciara och hennes boo. Ah, Future. Jag älskar Ciara. Ja, det, det gör vi, vi också. Hon alltså. heter Anytime. Okay. Och hennes, hon är ju tillsammans med Future som en annan så här favorit. Och nu ska de ha barn och allting. Nej, gratis. ja Det känns cool. som. Så här, Näst, näst efter JC z och Beyoncé så är de liksom äh. De är någon slags kronprinsesspar Ja, men verkligen Det är mysigt Ja, uh, uh, det vi, vi, vi har kommit fram till uh, din sista låt okay. uh, Actress Just. V vad är Actress nu igen? Nu har ju spelat det någon gång i på det är någon annan gäst som har haft med sig uh, Men jag har inte bra koll Actress är en brittisk producent Um, som debuterade för några år sedan han har gjort det här, han släppte precis ett album som heter Ghettoville, mm. som är någon slags uppföljare till hans debutalbum, Hazyville um, jag tror han har släppt två album däremellan mm. och jag gillar verkligen honom jättemycket, uh, det är som att han liksom dekonstruerar all dansmusik som har gjorts sedan början av 90-talet och gör någon så här sjukt vacker, impressionistisk röra av det hela Jättekonstigt och jättebra. Ja, ah, nice alltså, jag, jag, jag vet inte varför jag valde den här egentligen Jag har bara lyssnat igenom nya albumet typ En eller två gånger mm. Det här är väl kanske en av de mest Vad ska man säga Lyssningsbara Eller liksom poppigaste låtarna Det är ganska mycket oljud Och ljudexperiment också Det är ändå kul att det här är den mest lättillgängliga mm. ah, Ja, men det är ett svårt <laughs> album Alltså han gör ju ganska svår musikactress. Mm. Um, eller svår Konstig liksom Har du konstig musik? Kräver, kräver uppmärksamhet Tror jag Mm har, har du en har du en, en konstig musiksmak? Ja, alltså jag gillar allt från liksom allra mest lättillgängliga och poppiga till så här skitknepiga grejer liksom. mm. det någon... blir väl lite så att man så här, om man har ett stort musikintresse så börjar man man vill alltid höra någonting nytt liksom, så man letar sig mot de så här kargaste utkanterna liksom av musikvärlden men jag menar, är, ja, det är ju knappast obskyr liksom men det, är mm. här, det är rätt flummigt v Vad är du sugen på just nu? Vad vill du höra i utkanten I mean, 2014? Alltså inom dansmusik så vill jag det är någonting jag känt länge liksom. jag vill bara höra folk som hänger på gränserna och på reglerna, det finns så mycket regler inom dansmusik eller så här, sånt som folk, tror producenter uppfattar är regler Vilken är uh, den jobbigaste regeln? Alltså, den jobbigaste regeln. Om man bara tänker på typ hur så här, nu har jag gjort jag själv har gjort mig skyldig till det här väldigt ofta, mm. liksom, men väldigt många dansmusiklåtar är så såhär DJ-anpassade på ett ganska tråkigt sätt med ett intro och ett outro som liksom är uppbyggt på ett visst sätt så att det ska vara såhär lätt att mixa för DJ. så det är ju nice när man är DJ för sig, samtidigt som man är en duktig DJ klarar man av att spela vad som helst hur som helst då. Plus att idag är det så mycket folk som, liksom, eller DJs som så här gör om låtarna och gör egna edits. Så att det där är egentligen rätt onödigt. Uh. Um, så jag menar sånt gillar jag när folk liksom fuckar med lite grann. Det här klassiska dansmusikarret när man ställer det på sin spets. När folk inte fjäskar för dig som är DJ. Mm, precis. Uh. Jag fattar. Uh, är, det någon, är det någon särskild artist man ska hålla ut och kika efter? Framöver? Sådär överhuvudtaget? Mm. Hmm. Alltså, vi släpper på nu så har vi en del artister som jag tycker att man ska hålla utkik efter. Ja. Uh -huh. um, Babba Stilt släpper två tolvor hos oss de närmaste månaderna och sen kommer han släppa ett album som faktiskt är. Han har ju släppt album under Alias förut men det är ju Baba Stiltes debutalbum. Kul. Man mm. uh, borde lyssna på hans avsnitt. Vi har ett ah, nej, men Precis, hon. han har ju varit med här. Och uh, han är helt fantastisk och blir bara bättre och bättre Och det där albumet låter helt sjukt bra mm. um, Vi ska släppa um, En tolvan med en artist som heter Simon Haido Också en Stockholmsperson ja. Som kanske liksom är det Teckigaste, alltså mest Teknoartade mm. släppet vi gjort um, Lukas Nystrand ja. Också en gammal favorit Som um, vi ska släppa mer av Tycker jag också man borde kolla in. Kul. Mm. Vi skickar allting till oss. Aj, ja, Så absolut, spelar vi. du vet. Mm. <laughs> uh, har du några roliga spelningar på gång? Mm, ja, absolut. Nästa vecka ska jag och Axel och Petter alltså studiebarnhus ut på en liten Sverige-turné med DJ Rashad från Chicago. Footwork-kungen. Uh, vi spelar i... Får nu. Åra, Göteborg, Lund och så avslutar vi på Sonarfestivalen i Stockholm på lördagen. Kul. Mm. Lycka till med det. Tack, det ska vi skog. Vad kul att du var med idag. Det var jättekul. Tack för att jag fick Sjukt vara med. Sjukt kul. Kom tillbaka Tack. snart. Vi avslutar med Up to no good. Okay. Helt ny låt. Premiär för Forevermore. Felt.